Conmigo Y es que el verano Lo tiene todo Senyoras, senyors, benvinguts, benvingudes A la sintonia de Radio Trinitat Vella Des del 91.6 de la FM O a través d'internet www.rtb-fm.com I és es que llegó el verano Llegó el verano? Pues lo tiene todo Que me dejen el verano Que se lleven los inviernos i és es que el verano i és es que el verano lo tiene todo. Ja vull per acompanyar-nos en aquest programa d'estiu que realitzem tot un poble a la fresca, doncs tenim amb nosaltres a la Raquel Ballesteros, molt bon dia. Bon dia benvinguda, com estàs? Moltes gràcies, benvinguda. Doncs també volem donar la benvinguda a la Vilén. molt bon dia. Si quisiera... Doncs ona que ten tenim problemes amb el micròfon, molt bé. Ave Maria, tu, ja t'ho deia allò que <ríe> avui, avui ens passaria alguna cosa aviam si funciona això, té el botó cap a dalt té el botó cap a baix, investigarem a veure com funciona, sí? Ara funciona, ara funciona, veus? Ja t'ho deia allò que a poc a poc les frades es van arreglant, es van solucionant aquí a la sota de ràdio Trinitat Vella Dime <susurra> Molt bé, doncs ja sabeu, tenim un número de telèfon que és el 933456454 i també tenim un mail que és informatius arroba rtb baixa Totes aquestes dues vies per posar-se en contacte amb nosaltres i és que aquí volem fer-vos-ho passar d'allò més. Bé, vinga, comencem. I comencem doncs, repassant algunes de les informacions arribades a la nostra redacció, com per exemple el fet que Sant Andreu impulsa un pla per revitalitzar el polígon industrial del bon pastor Ivaroda Vive. Ja t'ho veia que no funciona... Ai, ai, ai, ai. A veure com ho poden solucionar això... us solucionarem... D'aquesta ah, -se forma? Sembla ser que sí, us solucionarem. El govern municipal ha iniciat a Sant Andreu un repàs districte a districte de les actuacions portades a terme durant el primer any de mandat. El regidor del joc, Raymond Blasi, va posar èmfasi en la creació d'un pla per reutilitzar el polígon industrial del bon pastor en Baró de Viver. La prioritat número 1 és que les empreses es quedin aquí, no perdre ni un joc de treball per culpa nostra, va resumir Blasi. Per això, el municipi pretén millorar la mobilitat a la zona i els serveis, actualment en situació molt precària. I què passa? Doncs que el regidor no va voler donar detalls sobre la inversió que el municipi invertirà en el projecte. El que diu? Doncs es tracta sobretot d'aprofitar sinergies, va indicar Blasi, fugint de donar una xifra. Tampoc va oferir xifres sobre els llocs de treball que el municipi ha aspirat que es creïn a la zona de gràcies a aquesta iniciativa. Doncs pel que fa a com fer que les empreses no abandonin el barri, el regidor va insistir que es farà condicionant el lloc, no aplicar mesures fiscals atractives per als empresaris. En una primera fase, fase del pla s'ha creat 350 noves places d'aparcament en superfície als carrers de la Ciutat d'Assunció en Potosí, i pròximament hi ha un projecte de guanyar-ne 100 més canviant la forma d'estacionar i ampliant l'estacionament nocturn. I atenció perquè ahir els andreuencs i andreuenques van sortir al carrer. Pares, mestres, alumnes doncs, protesten pel tancament de la secundària a l'escola Laia. Un centenar de pares d'alumnes, mestres, nois i noies han protestat pel tancament de la línia d'educació secundària obligatòria de l'escola Laia. S'han concentrat a la plaça d'Orfila i han fet una marxa fins a l'asseu de l'escola, al carrer Gran de Sant Andreu. I la manifestació d'aquest dilluns, és a dir, d'ahir, ha estat una iniciativa dels pares i mares dels alumnes afectats que han volgut, han volgut doncs, fer visible el seu problema al barri. asseguren que els alumnes es van quedar sense escola d'un dia per l'altre i que la concentració d'ahir doncs, els ha servit per acomiadar-se de l'escola i dels companys. Els docents que s'han quedat a l'atur en tenen la mesura, però lamenten que la direcció no els hagi comunicat fins ara, tot i que diuen que des dels centres ja n'eren conscients. asseguren que s'han sentit indefensos perquè no s'han pogut preparar ni els alumnes ni els mestres. Tot i que la majoria d'alumnes afectats ja han pogut preinscriure's a altres centres, molts pares es queixen del poc marge amb el qual els ha servissat l'escola. Asseguren que han hagut de prendre una decisió precipitada, ja que és difícil triar centre en uns pocs dies sense poder avaluar en temps la decisió. Doncs no és una marge contra ningú, assegura la mestra Ingrid Pujol. És un acte simbòlic per estar tots junts i acomiadar-nos de l'escola i els companys. Un acte que ha acabat amb un aplaudiment a la porta de l'escola. I avui parlarem de llibres. Avui tenim la nostra habitual secció de llibres que ens acompanyarà durant aquest Sò d'un Poble d'aquest mes de juliol. I per avançar-vos alguna coseta, doncs, què us sembla si parlem de la biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, que s'especialitza en moviments socials?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 i el desenvolupament d'iniciatives ciutadanes. El centre d'interès inclou obres en diversos formats i suport documental. Hi haurà monografies, revistes, fanzines, DVDs i altres, relacionats amb els moviments socials. L'abast temàtic se separa en dues seccions, la secció Testimoni i la secció Recursos. La secció Testimoni presenta documents que testimonien els moviments associatius i de defensa dels drets civils d'arreu del món. Hi ha una atenció especial a la mateixa Trinitat Vella, un dels barris de referència pel que fa a les reclamacions veïnals i el moviment associatiu dels anys 60 i 70. I en dedica a la rececció recursos, on doncs, pretén facilitar documents per la creativitat de la ciutadania. Ha de servir d'eina per la creació de coneixement i desenvolupament d'experiències, des d'una vessant doncs, teòrica fins a un vessant més pràctic i utilitari. Al centre d'interès a moviments socials, el trobareu a la segona planta de la biblioteca. I avui parlarem de la gala dels Garci, però abans, abans de parlar, abans d'inzar-nos en aquesta gala dels Garci que es realitzarà que es va realitzar ahí al Sant Andreu Teatre, doncs el que farem serà una petita pausa, escuteu una mica de música i continuem. Doncs aquesta gent, els del Papà Levante, ens acompanyen ara mateix per oferir-vos què és el que us deparen el dia d'avui. Entrem ja directament a la nostra secció d'horòscops. Hola, amics. Benvinguts de nou a l'espai de l'horòscop de la setmana. Doncs, com sempre, comencem amb aquestes supersticions o curiositats. I avui parlarem de la caça. I diu el caçador, per saber el lloc cap on s'ha de dirigir per aconseguir moltes peces, ha d'agafar un pal i llençar-lo a l'aire. La L'orientació de la caiguda indicarà la zona apropiada. Doncs una vegada hem tingut aquesta introducció... ...anem a centrar-nos ja en l'horòscop de la setmana... ...i comencem com sempre per l'Aries. Tindrà molta energia, però estarà mal canalitzada... ...el que li farà sentir-se irritat i impacient. Procuri controlar aquests dos aspectes... ...ja que podria tenir problemes amb les autoritats... ...i en general amb els altres. No eviti fer front a les coses sempre amb cautela en relació amb viatges li poden sorgir imprevistos Taura tindrà moments de hiperactivitat molt enèrgics Vagi en compte amb els accidents o ferides Encamini-los per mitjà del exercici físic o una altra activitat pacífica Podria alterar-se i arribar a ser violent No es guardi la rancúnia Podria causar pitjors mals en els seus conflictes amb els altres Sigui expressiu i mostri en claretat el que pensa Ajudarà a assolir un raonable enteniment entre tots. Bessons Gaudirà de gran energia, es sentirà feliç i poderós. És bon moment per començar noves activitats en l'esquadre el que posarà a vostè la seva energia i confiança. Seran treballs que els altres sabran valorar. Les seves relacions socials i sexuals estaran en un moment òptim. Gaudeixi d'això. Si canvia de domicili o porta a terme reformes, ben aviat veurà que ha fet el que devia. Realitzi activitats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 amb l'administració i la justícia li són favorables Les seves relacions sentimentals també es veuran afavorides Lleó, Lleó. Moment clau en la seva vida Alguna cosa o tot es transformarà Començaran noves relacions afectives, socials o professionals. Pagarà la factura pel que va fer en si mateix en el passat. Si no va créixer com a persona o no va saber enfrontar el seu destí, patirà una feroxa crisi. Si la supera ara, aconseguirà un major equilibri en els anys que li resten. Si no ho fa, es tancarà en si mateix i s'autocastigarà privant-se de l'oportunitat de regenerar-se, d'estar a gust amb la seva vida. En aquest període de crisi, s'ofegarà en les seves decisions, es frustrarà pel menor temps que li queda, dubtarà de si és capaç encara de canviar. Deixis portar, alliberis de lligams, perdrà equipatge en el camí, persones, afectes, etcètera però al final pensi que l'èxit depèn de vostè. Verge. En l'entorn familiar poden sorgir problemes de diversa índole. La, sa la seva salut i la dels seus familiars es poden veure afectades es sentirà vostè tens i irritable actui amb paciència i prudència no provoqui situacions hostils és moment d'aclarir les coses dient el que sent però també d'escoltar els altres i intentar buscar solucions raonables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 Escorpi guanyarà diners fàcils gairebé sense fer res essent amb impulsos de prendre nous rums de ser un altre de traslladar-se voldrà fer nous projectes d'integrar-se en diferents cercles de persones canviarà el seu parer habitual, sap com encaixar les seves actuacions en benefici propi. Sagitari Tendirà a satisfer els seus pleers i gaudirà amb això. Festes, luxe i amor seran els protagonistes. Pot obtenir guanys, d'apostes o de la generositat femenina. Capricorn Es sentirà sense ànims per actuar. Podria tenir problemes amb la justícia i és probable que prengui decisions errònies. Les seves despeses es dispararan indegudament, especialment en relació amb viatges i la família. Mal moment per emprendre projectes professionals i per sortir cap a l'estranger. Aquari es produiran novetats positives en relació amb la professió i en la llarg. Estarà alegre i optimista, el que li resultarà molt beneficiós. Deixis portar per la seva veu interior, encara que atenent al que opinen els altres. Una cosa inusual o irracional pot passar. Tindrà grans sorpreses en molt poc temps. Peixos Obtindrà èxits no sempre ameriscuts o obtinguts de manera il·lícita, el que li pot crear hostilitats de certa consideració. Si comença una nova carrera important i productiva, sigui realista i conscient de les seves limitacions. No s'endeuti massa, o en cas contrari podria arribar a tenir problemes econòmics. Potser farà millores al seu domicili. No s'accedeixi amb les despeses que els seus més propers no ho aprovaran. Pensi bé en els altres. Mediti i tingui paciència. Tot encaixarà passat el temps. Ladies and gentlemen, this is Mambo number five. Molt bé, doncs ja sabeu el que us depara el futur a dia d'avui, ja, ja sabeu què és el que us deparen els horòscops, i ara anem a posar-nos una mica serios. I parlem doncs, amb la comissaria de la Guàrdia Urbana d'aquí de Sant Andreu, amb el Manuel Sierra, que ens parlarà avui d'inspeccions a les atraccions de fires, ja que som a l'estiu, doncs que millor que saber doncs, aquest, aquesta, aquestes explicacions. Doncs explicants a Manel Sierra amb bon dia. Hola bon dia. Donc és el que ens depara, uh, és el que ens deparen aquestes inspeccions? Doncs bé, eh, el que ens deparen les inspeccions, esperem uh -huh. que sigui que les aplicacions a les nostres festes uh -huh. eh, es facin al nostre districte uh -huh. siguin segures i que siguin complents per a tothom. Uh -huh. De fet Estem en un districte en 7 sí. barris uh -huh. cada barri té una festa d'estiu i té a més a més una festa la festa petita, no? uh -huh. que s'anomena a la majoria dels pobles sí. això comporta que són 14 atraccions uh -huh. o 14 fires que es monten al nostre districte o sigui, de fet és una més d'una per més uh -huh d'ençà un, uns mesos estem des de Guàrdia Urbana portant a terme una nova, no, no una nova campanya perquè això ja es feia des de, des de fa anys uh -huh. sinó una interpretació diferent de com ho fèiem estem muntant un prototip d'inspeccions per tal que siguin més eficients perquè eficaces ja ho eren abans uh -huh. però intentem de, que, de, que, de fer tot un equip d'inspecció conjuntament amb serveis tècnics amb, uh -huh. amb, la, amb altres serveis de, de la regidoria uh -huh. i amb, amb l'enginyer que ha de d'inspeccionar les diferents atraccions a la mateixa hora, al mateix moment i s'ho comporta també menys molèsties per a les firaides. És allò de renovar-se o morir, no? Efectivament en aquesta vida tot es canvia constantment i es tracta de, de mirar, de fer-ho cada dia una miqueta millor uh -huh. eh, i si el que fins ara ens funcionava bé, doncs buscar altres fórmules per tal de que siguin potser això que deia abans, més eficients de, de, de, uh -huh. de, de guanyar guanyar sempre mirar de sumar i no anar de positiu, restar positiu sempre. Efectivament doncs com et deia des de fa uns mesos el Guàrdia Urbana s'implica més en aquesta mena d'inspeccions mirem de fer-les totes al mateix dia a la mateixa hora eh, Montem un, un equip d'inspecció amb el qual hi ha un representant de, de llicències de la regidoria uh -huh. un representant dels serveis tècnics hi va també un espector polivalent, que posteriorment, en els horaris que estan obertes les fires, que habitualment és més per la tarda i els caps de setmana, uh -huh. eh, està més a, més, més a la vora i ho controla més, més presencialment. Uh -huh. A l'enginyer que han de posar les fireires perquè els autoritzi l'instal·lació de, de les diferents atraccions. Uh -huh. I després nosaltres, per reforçar, i l'autoritat que ja tenen Uh, les diferents parts de la regidoria. Per controlar I, una mica. Eh? Sí, bueno, i per, per, per donar-li un reforç a la, a la seva autoritat i per mirar quatre aspectes que ens interessen a nosaltres respecte a la via a la via pública. Uh -huh. eh, què és el que fem en aquestes inspeccions conjuntes? Doncs... Prèviament, els firaires o el conjunt de firaires de, de, en, una, en una fira han de presentar tota, tota la documentació a la llicència, que més tard si voleu podem parlar de quina és exactament la documentació entre, sí, no. entre la qual destacaríem doncs, la, la pòlissa d'assegurança i responsabilitat civil amb mm. el rebut en vigor per si hi hagués un accident, Déu no vulgui uh -huh. eh, doncs que, que poden... la persona estigui coberta d'alguna manera no? mm. les diferents certificacions anuals de conformitat tècnica que ja sigui al manual de les atraccions al manual de baixa tensió i, la, i des de llicències es comprova que, que totes les atraccions, totes firaires que monten una atracció, una atracció mm. o encara que sigui per, per vendre xurros o per trasfligides o qualsevol cosa estiguin al, al dia, no? perquè s'han detectat de que de vegades venien muntaven eh, i, i es devien taxes d'anys de, enrere de fet. Es, va, es va detectar una persona que devia taxes des l'any 2007 i bueno, es tracta de que si tothom compleix les seves obligacions, que no hi hagi un que sigui més espavilat que la resta per no? sí, ja. la sensació del que compleix les seves obligacions és de que, de que jo sóc al tonto i aquí ningú posa, posa fil a l'agulla. Si sí, hi ha unes normes i unes normatives, doncs complir-les efectivament, és... això és per tothom, nosaltres i per, i per qualsevol si tu tens eh, un vehicle i tu tens l'assegurança el dia el que tu vols de l'administració és que comprovi que la resta eh, estigui en l'assegurança correcta. Uh -huh. I aquell que no ho faci, doncs, que s'apliqui la normativa pertinent. Uh -huh. Doncs mira, durant la inspecció, en la qual nosaltres també hi participem, l'enginyer comprova que la, que la seguretat de les atraccions Sigui, sigui la correcta, que el, els bastidors siguin prou segurs, que les peces movibles de les atraccions també siguin prou segures, que es complessin la normativa de, de, de baixa tensió per evitar una sotragoda, una, una, una xispada d'aquestes, que pugui posar en a qualsevol persona, qualsevol usuari, uh -huh. ja, ja estigui a l'atracció o ja estigui fora el muntatge, que sigui el correcte, a l'adient, que habitualment, a ja són especialistes perquè la muntan i la desmunten molt sovint, perquè la muntan aquí, l'asseguren, la, la nivelen, eh, després se'n van a un altre lloc, després de muntar-la aquí, i fan la mateixa operació de forma continuada, doncs, mínim un parell de cops al mes, o sigui, que, uh -huh. que ells saben perfectament el que han de fer, uh -huh. I, que la, i que el manteniment sigui al, a dient. Uh -huh. Com deia, la instal·lació elèctrica, que sigui correcta, i nosaltres el que ens ocupem bàsicament eh, és doncs, que l'ocupació de, de la via pública no és així si l'autoritzat la, per exemple, si recordem aquí a, a la Trinitat Vella sí. eh, que es posa a, a Josep Andreu i a Belló ah, s'ocupa un carrer d'estacionament uh -huh. i un carril de circulació aleshores han de quedar un mínim de dos carrers de circulació, nosaltres ja ens posem en contacte amb TMB, en Transports Metropolitans de Barcelona per traslladar la, la parada que tenen aquí per evitar que els veïns puguin, no, no es vegin perjudicars quan un autobús fa la, la, la seva parada pertinent i que quedin dos carrers. Modifiquen la parada uh -huh. i si tenen dos carrers. Si s'ocupa més, estem restringint el trànsit a la resta d'usuaris i hem de mirar que estigui ben instal·lada per garantir el pas dels vianants per, per tot el voltant de les, uh -huh. de les diferents atraccions o sigui que ens hem de posar en contacte amb la Guàrdia Urbana si volem ocupar doncs, un espai que, no, que en principi no ha d'estar per, perquè ocupat no? eh, efectivament, bueno, de fet eh, ja a través mitjançant la Guàrdia Urbana uh -huh. que nosaltres autoritgem cada dia Eh, o, diferents ocupacions de via pública ja sigui per una mudança, per instal·lar una grua a un edifici de nova planta, etc. Uh -huh. o, o ja sigui per una altra mena d'ocupació és una botiga, tu vols fer una ocupació específica per oferir els teus productes a la, a la via pública perquè siguin més, més vistos per, per, per guanyar en uh -huh. qualitat en el teu comerç i això tu pots concedir directament la regidoria no cal que sigui la Guàrdia Urbana nosaltres uh -huh. som una part de l'Ajuntament la, Exacte. no la no l'única uh -huh. i, i, sí, sí. i des d'aquesta visió hem d'anar conjuntament amb, amb la idea que l'Ajuntament uh -huh. té a l'hora d'ocupar la via pública uh -huh. una de les coses que fem nosaltres és que a vegades en funció de com està muntada la fira i un clar exemple podria ser la del Bon Pastor és uh -huh. la, de, la, la ubicació de carrils d'emergència uh -huh. eh, en aquella si la visualitzes, la recordes sí. a l'alçada del nou mercat doncs uh -huh. mirem que hi ha allí com a mínim un carril lliure perquè pugui passar una ambulància en el cas de que una persona es posi malalta, mm. de que hi hagi alguna mena de petit accident, algun nen caigui, qualsevol, qualsevol incident, que pugui sí, arribar no. una ambulància i pugui atendre'l amb tota la seguretat i tota la tranquil·litat. Hem de prendre el màxim de precaucions. No? Eh, efectivament. Mm. Si, eh, si, si hi ha qualsevol mena d'incident, nosaltres hi aniríem, igualment, però que, que hi ha prou espai, que no hagués que dar se una ambulància o un vehicle d'urgència mm. a 40 metres i s'ha de traslladar una persona que bàsicament és aquest concepte uh -huh. una persona malalta, una persona ferida 30-40 metres amb una camilla quan se la pot entendre al, al costat amb un, amb un vehicle medicalitzat uh -huh. o sigui que ja pugui desenvolupar-se doncs normalment tot el, el que pot Efe passar efectivament els diferents usos uh -huh. de la via pública tant uh -huh. si ja sigui un ús d'esbarjo com, com sigui un una necessitat puntual uh -huh. de, de, de seguretat o d'assistència a qualsevol altra ciutadà què més fem? Doncs filtrem ja siguin els vehicles inclosos els remolcos dels, dels firaires que estiguin al, al dia respecte a assegurances, ITVs eh, números de bastidors, etc. també mirem operaris perquè moltes d'aquestes persones que treballen a les fires no tenen un domicili fixe de vegades tenen alguna mena de requeriment no, no cal que, sigui, que estiguin en busca de captura ni molt menys, sinó que, que si li s'ha de fer una comunicació al no tenir un domicili fixe potser durant mesos no estan a... a aquest domicili que van donar en un moment determinat i nosaltres fem de, de correus, de mitjancers de les diferents administracions sí, clar, clar, perquè teni, hem de tenir en compte doncs, que els firaires van de fira en fira i possiblement doncs, no tinguin un lloc fixe on, on Efectivament, viuen. i si no tenen un telèfon mòbil on es pugui trucar, doncs a vegades és una mica difícil, i bueno, nosaltres doncs, fem de correu uh -huh. efectivament en aquest sentit què més comprovent? Doncs a vegades les atraccions són correctes, les mesures de sobredat mm -hmm. són correctes, tot és correcte però la instal·lació o la ubicació un com muntada, eh, nosaltres detectem, de fet detectem més d'una una ocasió, una atracció mòbil eh, el, el típic pop, el típic que té un braç articulat que s'aixeca, que puxa que baixa, que va donant giravols mm -hmm. i que està massa a prop des d'un fanal, un arbre, qualsevol qualsevol element fixa que ja l'havia publicat la vera, i que que un usuari pugui treure el braç, doncs pot comportar que sigui perillós per, per al mateix usuari, o sigui, encara que estigui autoritzat en aquell lloc, comporta, o sigui, és necessari moure aquella atracció acció per, per garantir la seguretat de qualsevol persona. Aquesta és una de les, de les inspeccions que nosaltres sí que fem molt sovint des de, des de fa molts anys, que és el que guanyem en l'actualitat, com t'he dit abans, guanyant eficàcia, guanyar, que molestem menys als firaires perquè fent la inspecció conjuntament, eh, el mateix dia, a la mateixa hora, totes les parts implicades. Molt bé. I qualsevol altra actuació que, que, que, que pròpia que, que veiem el... o que es presenti durant, durant el moment. Uh -huh. doncs, si tenim alguna cosa més a comentar, a afegir... Doncs mira, jo sé que a la ràdio les fotografies no estan ben vistes, bàsicament, perquè no es veuen. Exacte. Eh, però et portava una fotografia. Com, com, a, a, a, com a mínim tu la vellis si tu facis les teves pròpies valoracions del vestidor d'una atracció que uh -huh. no vam autoritzar. Com veus, es veu la part de baix del bastidor, que està el uh -huh. propi vestidor del, de la part posterior del vehicle, els, amb els elements que, sí, que suporten que amb la terra, que sostenen... Uh -huh. eh, i està tot rovellat de fet aquí uh -huh. el mateix enginyer que, que han de posar els perquè els autoritzi uh -huh. ja ell ja d'entrada ja vull dir que no, evidentment aquesta atracció uh -huh. no se li va autoritzar clar, perquè això pot caure pot, això pot, pot caure ser, pot ser dir. El, el, la nostra preocupació com qualse, qualsevol com la de qualsevol pare, mare o germà és la de les persones que utilitzin una atracció, sigui uh -huh. segura en aquest cas no és, no clar, és segur si no s'aguanta, doncs, evidentment bueno, a, no, no poden donar per vàlid però el que no sabíem era el temps que s'aguantaria mm, I, i això comporta doncs, això, un perill i el que hem d'evitar és el perill allò uh -huh. que evita l'ocasió no? sí. o alguna cosa així es deia. Clar, no es pot donar per vàlid una cosa que no, no, no, no va bé no? efectivament durant, sí. durant aquests mesos que portem a terme el, uh -huh. la veritat és que la, les tres primeres Eh, inspeccions conjuntes que van fer a diferents fires oh, ens van portar uns números interessants no? sí. això de seguida a la quarta, a la cinquena van començar a corregir-se o sigui, que aquí uh -huh. la veu va, cor va corrent eh, tothom es informa d'altres de que hem de portar les coses uh -huh. eh, en condicions perquè si no no es donaran premis. A uh -huh. les tres primeres es van trobar en que sis atraccions no tenien la seguretat de responsabilitat civil a l'IA Uh -huh. eh, després que 6 atraccions més, diferents Això estem parlant de tota la zona de districte? Això estem parlant de tot el districte de Sant Andreu uh -huh. eh, diferents atraccions a diferents jocs eh? uh -huh. no, no direm ni quina atracció ni quin joc ni, ni res de res que no havien abonat les taxes una d'elles ja et dic des de l'any 2007 eh, hem fet tres modificacions d'emplaçament uh -huh. per garantir millor la seguretat de les persones i a l'última, una de les últimes, no l'última exactament, però les últimes, l'últim uh -huh. parell, Cim eh, Firaires van renunciar a muntar l'atracció perquè ens hem posat tot l'Ajuntament, no només Guàrdia Urbana, tot l'Ajuntament, més dur per mirar de garantir la, la, la com et deia, la seguretat sempre del ciutadà, que és el, en el fons el que ens interessa. Uh -huh. No és una mesura recaptatòria, com habitualment es diu, de la tasca de la Guàrdia Urbana o de l'Ajuntament, sinó que l'objectiu final sempre és la seguretat del ciutadà. Molt bé. Doncs sí, hem de en compte tots aquests paràmetres que ens has comentat per tal doncs, assegurar el bon funcionament de, de la vida diària de, dels nostres veïns. No? O sigui, Efectivament. Que... L'objectiu, com tu molt ben dius, és aquest, i, i en aquest sentit és treballant. Com et deia, això és una prova pilot perquè només ho estem fent exactament així a Sant Andreu a l'estat de Barcelona eh, s'està fent com tradicionalment es feia eh, però de fet la nostra prefectura i l'Ajuntament Central està molt interessat i segurament els propers mesos totes les atraccions que es puguin muntar a la ciutat de Barcelona s'inspeccionaran en aquests paràmetres. Però dic, a Sant Andreu anem una mica avançats no, en el temps. Dic, a a Sant, Sant, Sant Andreu per bé per malament, jo penso que per bé, perquè avançar mm. i caminar cap endavant sempre és positiu, eh, sempre és capdavanter, en aquest sentit. En aquest i en molts altres. A nivell de l'Ajuntament, okay. eh, eh, totes, totes les eines precursores que s'utilitzen eh, cauen en, en un dels instituts que cauen sempre és en Sant Andreu. Molt bé, doncs continuarem parlant d'aquests temes més endavant. Donar les gràcies a la Guàrdia Urbana de Sant Andreu en, en principi doncs, el senyor Manel Sierra que ens ha parlat avui de les inspeccions a les atraccions de, de fires doncs moltes gràcies Manel i ens trobem en una altra ocasió quan a tu sembli bé de passar per aquí la ràdio doncs doni aquestes explicacions molt bé, gràcies a vosaltres molt bé, doncs ara el que farem serà escoltar el, el temps a veure què és el que ens depara en les properes hores ara. Escolta'm el Vinga. El sol ha de ser protagonista del dia, tot i que arribaran alguns núvols prims poc importants, deixaran el cel en blanc i nati, i no anunciaran cap canvi important de temps. De fet, tot el contrari, seran núvols que deixaran 4 pinzellades o com a molt el cel variable. I tot això amb unes temperatures que tiren cap amunt de manera clara. Avui els valors màxims al migdia podran enfilar-se ampliament per damunt dels 25 graus, els indrets més càlids de la ciutat de Barcelona i cap al preveitoral es podran assolir valors de 30-32 graus, sobretot, els indrets més càlids al nord del Baix Llobregat o també del Vallès Occidental. Tot plegat amb un ambient que ens ha d'acompanyar també de cara a demà. Tot i que demà núvols seran més abundants, sobretot a partir de la tarda arriba a la cua d'un sistema frontal que la nit i matinada de dimecres a dijous fins i tot amb una miqueta de sort podrà deixar una mica de pluja. Molt bé, Belén. Uh, Raquel, com heu vist avui això de d'operació guardia robana? Bé, eh, no, home. És important no sortir volant quan estàs al tio viu. Sí. Sí, Però... perquè hi ha cada atracció que la veus i si dius jo aquí no pujo, eh? L'hem no. vist algunes rovellades del al tot, eh? Aquests dies que hem de sortir al carrer per fa molta calor i, i gaudir d'algunes d'aquestes festes, doncs la veritat és que millor anar amb precaució i amb seguretat. Doncs sí. Ara que és època de fires... Doncs ahí va ser època de passar-nos-ho també molt bé perquè es va realitzar la Gala dels Garci i això es va realitzar al Sant Andreu Teatre de la mà de l'Espai Jove Garcilaso i precisament per parlar del Centre Garcilaso doncs, tenim amb nosaltres a l'Alícia Aguilera que és la màxima responsable de que el Centre Garcilaso funcioni en condicions Molt bon dia, Alícia Hola, bon dia Doncs explica'ns com van anar això de la Gala dels Garcia ahir al Sant Andreu Teatre Pues molt bé, molt emocionant, la veritat, molt bé, molt bé. Mhm. Uh ah, -huh. uh... quin als van expandir, donar diferents premis, no? Sí, bueno, la idea es que el, la gala d'Alfarsi, eh, bueno, es al que pretense és un escenari perquè el que nosaltres volíem i teniam molt clars que volíem fer claro es que visible totes les coses que estan passant en els barris i que estan fent els joves vale? de tot el districte de Sant Andreu, no? Mm. I a la vegada fer visible tot el que s'està fent també des de, de l'equipament, no? O sigui, des del que es, des del que es fa des de l'Espai Jove Garcilaso i donar-ho a conèixer, no?, perquè a vegades mm. és complicat que tothom ho pugui conèixer. So. Però sí, sí, ahir van haver-hi més de 70 nominats, uh -huh. de, mi, de tot el districte de Sant Andreu, i 27, bueno, que es van emportar al Garci, en, uh -huh. en lloc del Goya, al Garci. I això del Garci, d'on ve? El Garci és, eh, és un superheroi, vale? mm. que d'alguna manera simbolitza Eh, bé, bueno, la feina que fan tot el, tota la gent que treballa en, el, en la dinamització juvenil, no? O sigui, mm. què vol dir ser un superheroi? Bé, bueno, d'alguna manera el que, el, la feina que tenen ells és de, dinamitzar, mm -hmm. no? I que també tota la gent que està treballant en els barris moltes vegades són superherois, no? Que volen, bé, bueno, realment canviar les coses. Uh -huh. i dediquen el seu temps i al seu esforç, no?, uh -huh. a, bueno, a, a treballar pels joves, i, bueno, i de majoria som, som joves, no?, i llavors el, el que es va fer és una estatueta uh -huh. en forma d'un superheroi, ah, eh, que, bueno, que... No, no era el Superman, no? No, no era un Superman, era, era un era superheroi, Supergarcia, Supergar exacte, sí, sí. i a més ho van fer amb plastellina, Vale, amb... perquè bueno, també uh -huh. bueno, van quedar molt, molt maques, la veritat. Clar, si és una activitat per joves, doncs, evidentment, l'estalina és una de les primeres coses que toquen els joves sí, exacta, en la seva Però que va quedar uh, genial. O sigui, no tenia res a envejar a les, a les, a les figures de, de veritat, no? les que són fetes amb... Bueno, uh -huh. amb material de, de trofeus no? o sigui, que... aquesta era de plastilina però realment autèntica en lloc d'endur-se l'Eurocopa doncs es van endur al Supergarfí ah, exacte <ríe> molt bé doncs és una manera de reconèixer les activitats que realitzen les entitats no? ah, exacte, les entitats i a, i, a, i a vegades no només les entitats sinó els joves que no tenen per què associats uh -huh. a cap lloc però que estan fent coses no? uh -huh. i que a vegades no són els joves sinó que són els pares són les famílies, són la gent del barri, els veïns, les associacions de veïns, les comissions de festes, no?, uh -huh. que s'han fent moltíssimes coses pels joves i o ho poses d'un escenari i la gent ho pot mirar o la gent no serà entera, no? I d'alguna manera era fer visible tot això. I penso que, bueno, eh, evidentment no vam poder fer visible tot allò del districte, però vam fer visible moltes, moltes coses. mm uh -huh. Una de les entitats de la Trinitat Vella és la Jarrazuli, va ser aquí va presentar la gala. O sigui que... Exacte, va presentar la gala, els van emportar el premi per projecte cultural eh, pel Formul Art uh -huh. o sigui que van estar nominats en tres o quatre ocasions, uh -huh. en el barri de la Trinitat, en el, en, en el premi cultural, o sigui, uh -huh. diverses ocasions van estar nominats. Uh -huh. I també hi havia els barris de Congrés Indians Exacte, Naves... de la Sagrera de Naves, els set barris que hi ha uh -huh. en tot el districte de Sant Andreu uh -huh. O sigui que hem d'estar contents de que hi hagi aquesta activitat aquest servei que ofereixen les entitats Exacte, hem no contents, encantats uh -huh. i recolzar-los i fer-los recolzar uh -huh. fer visibles sí. Molt, bé. Sí, sí. Molt bé, doncs hi vols afegir alguna cosa més? Doncs, bueno, jo res, jo agraï a tota la gent que hi va participar ahir a la gala i uh -huh. tota la gent que ho va, ho va fer possible i també la resposta de la gent i que, bueno, i totes les actuacions que van estar genials uh -huh. I, i ja està, i gràcies a vosaltres per comptar amb nosaltres un altre cop Molt bé, no, només, només dir-te que aviat et trucarem una altra vegada uh -huh. perquè el Centre Garcilaso està impulsant un projecte per la formació integral dels joves això també Sí, ho, hem de tenir, uh -huh. ho hem de tenir en compte i ah, exacte, de, ca, de, cara a, de cara al setembre suposo que ja estarà posat en marxa espero amb qual cosa s'haurà doncs, d'afegir alguna cosa al respecte molt bé. molt bé doncs Alicia, moltíssimes gràcies i gràcies que passis un bon estiu Igualment. Ah, i una altra cosa. A, a partir d'avui, tots els dies a la tarda, hi ha una activitat diferent, gratuïta, al carrer que organitzem des de Garcilasso. De, eh, avui hi ha tallers, els dimecres hi han danses, als dilluns hi ha cinema a la fresca, els divendres concert, O sigui que cada dia hi trobeu una cosa diferent. Doncs que no es perdin aquesta, aquests actes i que vagin dret cap, cap allà, cap al centre de Garcilasso i passar-se-ho d'allò més bé. Molt bé, molt bé. Vinga, Vinga adéu, gràcies. Vinga, gràcies, bon dia. Molt bé, doncs ara el que farem serà escollir una recepta de, de cuina, perquè a nosaltres també ens ho volem passar bé i aquest estiu doncs, que aquella gent doncs que està tot el dia treballant i que, i que no té temps de preparar alguna cosa per menjar, doncs que sàpiga que nosaltres des d'aquí els oferim la recepta. Sí? Què tal, Jaume? Com oh, estàs? Home, Ferran! Doncs mira, em ara mateix tinc gana, jo. Sí, doncs ho uh, hem preparat cinc uh, programes. Què dius, ara? Vam fer cinc programes de pasta, cinc sí? programes de postres, sí? i ara farem cinc programes dedicats al picoteo, cosetes ah! per picar, per si teniu alguna festa o per si teniu uh, simplement una mica de rogar l'estoma. Sí, allò, anem a picar. I dius, ah, vaig a picar alguna coseta. Doncs avui farem braves de bunyato. Eh, però plats sants d'aquells sants boníssims. Saníssims. Eh? Oh, sí, sí, aquí no hi ha res per Vinc, aquí cuinar. Vinga, va. Què tot. dius que preparem avui? Braves de bunyato amb pesto vermell. Sí, no me mueres.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 Foqueta, bueno, depèn. I a gent fes... sí li agrada el menjar molt salat. Home, però no mi... tampoc cal. El... Més sal, més... menys sal i més sal. Això a gust, Vinga, cadascú al seu gust. Jo vaig menjar aquest plat amb un restaurant de gràcia de tapes fijes i els això és facilíssim, ho hem de fer en el programa, perquè és, és super ràpid de fer. A veure, va. A veure, pel·lem els boniatos i els tallem a daus. Vinga, espera, Uns... vaig, fer, vaig fer, vaig fer. Va bé. Molt Uns 3 bé. centímetres per 3 centímetres. Així va bé? Així va bé? Sí, sí, oh. està perfecte. Això bé, bé, bé, Bullim els daus fins que comencin a quedar-nos ben tubets, sense passar se perquè si no després es desfan. Oh. Clar. Eh? posem escorres, mm -hmm. no els posem amb l'aigua, eh? i així també deixen anar, no només l'aigua que, que hem posat a bullir, sinó també la seva pròpia. La que acumulen. Ah, així mateix. Molt bé. I després, en un oli molt calent, els fregim. Però molt, molt, eh? Molt calent. Espera-t'una estoneta que s'escalfi, que el camping gas vale. aquest està fulxet avui. Espera, mira. Ara, ara. Ah. Com podem saber si l'oli està a No posis el dit? Només no, el dit. No, tiri doncs, una mica ho... Tira una mica d'algo, tira una mica d'algo i sí, a què fa. Sí, pots... un dau, de tirem... prova, quan comenci si a fregir-se, doncs, doncs ja tires ja la resta.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 Eh, per sortir ovacionat i és el doble fregit. Què dius? un d'aquests secrets que només coneixeu en aquest programa, eh? Ojo, atenció. Primer, es fregeix amb oli no massa calent. Bé. Vale? Per, no ha no, no de, no de fumejar. No ha no, no de sé, sortir allò, fum, a part de fum d'allò. Hem parlat de l'expressió, no? Aquell fritanga? No, no, no. Aquell no, fritanga no no no, eh? no, no, no, no, no, no. Aleshores, quan estiguin ja a punt de daurar-se, encara no ho estiguin, els traiem. Va, ah, vinga. Pujem al foc, aleshores sí que ja ha de començar a fotir fum de l'oli. No, vinga, I ara ja s'acabem de fregir. Ah, mira. Què passa? Que simple? Sí. I agafa una, una forma hermosa sí. de mirar. El gust també és com una mica més, més suau. Mm -hmm. eh? No és allò tan fregit, fregit. D'acord? I aquí tenim ja les patates, eh, les patates, no, els boniatos, sí. preparats ja estan. Per, per menjar. Per menjar, però no els mengem perquè encara hem de fer alguna més. No, no el, li hem de posar el pesto. Si ja el tenim fet, el posem pel de damunt i ja, ja està. Seria com unes patates braves, eh. que en comptes de patates boniatos i en comptes de salsa brava, sí. pesto vermell. Aquest plat què sembla? Italià, alemany, francès? Mm, nostrat. Nostrat. Perquè N són boniatos. Exacte. És nostrat, eh?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 i quan tenim ja la meitat del pot amb el tomàquet, okay. el traiem, ho triturem i ja està fet el pesto. Ja ho tenim. Sí, li hem de posar una miqueta de, per exemple, nous, pebre, i el gust, parmaçà, que ja. <laughs> el formatge de parmaçà ens encanta. Favor, ja hi és, tenim la nevera plena. Plena i ja està feta la salsa. Ja tenim. Si no ho teniu fets, ho feu i ho afegiu als doniatos i ja està. Ja està, ja ho tenim, ja ho tenim. Ja està, mira que vols. Ja està, que vols. bons o okay, què, però vols. Oh, ja està valentió. Oh, oh, per, per favor, ai, per favor. Ja està. No que, Apa, que aprofiti. Ah, per diós. adéu. Bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i ja ens queden ja pocs minuts per tancar l'edició així que el que volem fer és parlar ràpidament amb el senyor Ireneu Rodríguez que és el responsable de que funcioni eh, la satànica de Sant Andreu Molt bon dia Hola, bon dia Doncs són 25 anys de satànica, no? Sí, correcte I què és el que poden veure la gent que s'acosti al Centre Cultural Can Fabra? Doncs mira, ara mateix una exposició, que no és l'exposició completa del 25è aniversari, perquè no, no hi havia capacitat d'espai, uh -huh. però bàsicament és un petit resum de tot el que vindria a ser la cultura del foc i la cultura tradicional catalana, uh -huh. seguit de tota la història dels 25 anys de la setmana de Sant Andreu d'Andreu, les actuacions que ha fet pel barri, i, bé, una miqueta els nou actes que ha creat i tot, una miqueta la història i el recorregut de la colla. Una exposició que poden gaudir fins a aquest diumenge, em sembla. Sí. Fins diumenge, correcte. Uh -huh. Bé, dissabte fem l'acte de cloem del, del mes satànic, que és l'espai uh -huh. de celebració la satànica, i al mateix Camp Fabra hi haurà des d'inflables i tallers per nens petits fins a xerrades i correfocs, i al final, fins dissabte de la nit, de, bom, del grup de bus, que vin d'anar a tocar per, per clausurar i el 25è aniversari, uh -huh. i estar al costat de l'exposició. O sigui que s'ho passareu d'allò més bé aquest dissabte. Perdó? Que us ho passareu d'allò més bé que aquest dissabte a la, a la una, no? Em sembla que és? Bé, bueno, comença tot a les dues del matí. El Cotafoc són vuit i mig infantil, nove i mig adult, i després els concerts des de les dotze fins les dues. Uh -huh. També hi haurà una, una taula rodona. Correcte, a les dotze del migdia, sobre sons de festa, que uh -huh. estarà basada en el documental Sons de Patum, que és bàsicament com sent la gent cega i invident eh, la festa a través de, dels sons, o també com... Com els humans reaccionar amb els sons perquè no és només el que balliem els diables, sinó també que ens fiem molt pel que sentim durant els corresols i els nostres actes. Hi algun any hedot així per deixar caure sobre les, aquests 25 anys de la satànica? Alguna anècdota en quin sentit? Ací, una mica graciosa. Alguna any de la colla o sí. el 25 anys de la colla o d'aquest mes? Sígui dels 25 anys d'aquests 25 anys que celebreu. Bueno, una mica més graciosa és, per una mica l'evolució, és que al principi de tot, de tots de... infernals, un acte que ja és del barri uh -huh. i que portem 20 anys fent-los, el primer any es va celebrar, i vam preparar tot, es va quedar tot ben preparadet i quan vam arribar a fer l'acte, que ho tot ben cessat, ens vam donat que ens vam obliar de... de demanar focus. A de la nit, doncs, ens vam un escenari completament a les fosques. Clar. <sutiu> no teníem focus, era el primer any, vam ser de, de, de novatos, però vam tenir la sort que sempre hi havia un un familiar de la colla uh -huh. que porta una cámara d'aquestes antigues amb un superfoco i va voler gravar l'acte i a cop de cop o volta es va encendre el focus, va il·luminar l'escenari i vam fer tota l'actuació amb el focus de la càmera. Molt bé, doncs sí. Doncs moltes gràcies Ireneu Rodríguez, en que tens una reunió ara mateix amb la qual cosa t'agraïm el que hagis pogut parlar amb nosaltres. I si et sembla, doncs, a dilluns tornarem a, a tornem a trucar i ens expliques com ha anat tot això. D'acord, vale, perfecte. Ah. Molt bé, doncs ens veiem es aquest bo. dissabte. Vinga, que molt bé. Adéu, bon dia. Bona molt bé, doncs, eh, nosaltres que contrem amb el nostre programa entrem ja directament amb una mica de música per acabar, per acabar-ho de redonir-ho redonir tot i eh, us expliquem doncs unes últimes anècdotes que tenim Música eh, per tots vosaltres. Mi no pobre corazón Estas pegant justo, enentendnde Si quedas poc más, mi pobre corazón si M mi haràs mil pedaços Gulo. Molt bé, doncs això, el que importava ara és comentar-vos el que continua aquesta exposició al Centre Cultural Camp Fabra, la satànica al 25 anys. Nosaltres ho deixem aquí i ens retrobem demà a la mateixa hora, que passeu una molt bona tarda, donar les gràcies a la Belén, donar les gràcies a la Raquel i donar les gràcies al David Pérez, que és de la part tècnica. Nosaltres ens retrobem demà com he dit. Fins llavors, que passeu una bona tarda. adéu -siau.